Stok, ez itt a hétvélyi kötekedő, már is belecsapunk a közepébe. Ugye a hétvélyi a magyar futballról, szóval leginkább úgy, vagy legfőképpen próbálkozunk úgy beszélni a magyar futballról, hogy szak kifejezéseket ritkán használjunk. Itt van az állandó crew, az pedig nem más, mint Fekő Ádám, Miskolci, Diógyőri származású újságíró, és Gazsó István Fanta, Hanta, kispesti felkent felkent bloggerpápa, én pedig Csebrei Moton vagyok, egy délpesti kiugrott sportúságíró, és kezdjük is a mai témánkat, ami, ami igazából nagyon nagy aktuálítása nincs, hanem mindig itt van a levegőben, mi nagyon sokat szoktunk egyébként a a kötekedő hossábbjain beszélni a, a, a magyar futballnak a, a nerhez, a politikumhoz kötődő a, részéről. Eléggé túl van, a, hogy mondjam, reprezentálva a mi szövegeinkben és a mi, mi megnyilatkozásainkban az, hogy a politika hogyan nyúl bele ebbe a közegbe, mert a politika és per oligarha világ. De ennek van egy, van egy sokkal uh, szerintem romantikusabb uh, része, uh, pedig az, hogy, hogy a futball a mai magyar uh, valóságban is uh, bír egy szervező uh, uh, szereppel, uh, hatással, uh, és uh, erről szeretnénk egy kicsit beszélni, és uh, a, a túlságos uh, és az általános megfogalmazásból uh, uh, azért a konkrétum felé haladni, mert hogy, hogy itt ugye van egy, van egy a Kispesti közösségben elég meghatározó szerepet játszó csapattagunk, a Pista, és nyilvánvalóan leginkább erről ebből a szempontból fogunk, vagy ebből a, ebből a mikrovalóságból kiindulva fogunk erről beszélni. Szép hosszú felvezetés, kezdve. De kerek én. volt, Cs, nem? De nagyon kerek volt egyébként. Én azért egy kicsit a konkrétumokat is kiemelném, ha már, ha már így megígértél. Szóval itt szerintem egy nagyon, legalábbis számomra egyébként a fontos dolog történt, hogy egyébként megjelent egy nekünk a Kispes névre szóló szurkulói magazin per régiesebb, vagy fiatal, nem szerintem most már inkább régiesebb nevén egyébként fanzin. De, és, és egy nagyon. Egy, hát egyszerre idéz fel egy nagyon szép, ilyen soha vissza nem térőnek gondolt múltat a magyar futball világából, illetve egyszerre mutat rá arra is, hogy bármilyen nehéz nekem beismerni ezt, de nagyon úgy tűnik, hogy kispesten e, a, egy, megindult a. a, a hát amit ugye Botond is mondta, ez az ilyen ellenpárja a felülről való belenyúlásnak, amikor alulról, alulról szerveződik szurkolói mozgalom, és nem kifejezetten ultracsoport, nem megred, nincs mögötte igazából semmilyen tényleges pénzember nem az van, hogy klubbelnök leugat, hogy valaminek kéne történnie, és ez határozatan úgy tűnik, hogy működik. Tehát, hogy így egyszer csak elkezdtek nézők lenni egyébként. Kispes, nyilván nem csak emiatt, de az biztos, hogy nem az MB2-es kiváló eredmények miatt kezdtek el nézők járni kispes meccsre, illetve vicces többen, mint tíz évvel ezelőtt valószínűleg. És ami szerintem itt nagyon fontos, hogy hát eredetileg hívtunk valamást is, de egy kicsit megsporoltuk ezt a dolgot. Szerencsére vannak benfetes embereink, ugyanis ez a kiváló férfit velem szembe Gazsó István ö, ö, ugye a... KLT, aminek írte nem tudom a, rövidít, <gül> minek a rövidítése. Mindenkörűjítése? Kispesti Labdarúgásért S. Támogató Egyesület. Az, igen, igen, igen. Jó, mondja, én úgy, most többször leírtam, úgy Úgy, úgy fogalmazik, hogy, hogy oszlopos tagja. Ö, én nem vagyok tag. Tényleg nem vagy tagja a klt nem. Tudod, Nagyon hogy ez a Vudi ellenézi, hogy nem lennék olyan klubnak a tagja, ami felvesz nem. a tagjai közé. Tehát, <gül> nem, ez a, a sztori csak annyi, hogy a az Egyesület most, azt hiszem, talán tavaly volt húsz éves, ha jól emlékszem, Ide, vagy idén, idén 20 éves. Idén februárban. És ennek az Egyesületnek van nyilván egy tagdíja, ami, ami évekig, hát úgy immelámmal fizették az emberek, és akkor pár éve ezelőtt azt találtak ki az Egyesület vezetése, hogy akkor általán arra, hogy ilyen, ilyen éves plastikkártyák lesznek, és akkor annak van a sorszám, és akkor azt így elrakatod emlékbe, és, és gyakorlatilag ez a tagdíj, Fizetésnek egy ilyen, ilyen, ilyen ajándéka uh -huh. vagy egy ilyen, egy ilyen válasza, vagy nem is tudom, minek mondjam. És hát én kértem a... a... manifestációja. Így van. És akkor én szerettem volna a 26-os számú kártyát, amit én félre is raktam magamnak, hogy akkor ezt majd intézzük. És hát nem voltam ott, amikor, amikor a kártyaosztás elindult, és a 26-os kártyát odatták egy nagyon egy kedves barátomnak. Nem, egy nagyon kedves barátomnak uh, adták oda, és akkor én meg úgy voltam vele, hogy ő bár felajánlotta, hogy cseréljünk. Én azt mondtam, hogy hát nincs mire cserélni, mert hát ha már félre rakattam, nem kaptam meg a kártyát, és amint ezóta se vagyok tag, ez egy tényleg lényegtelen történet. <síns> ezek, ilyen, ezek ilyen szokásos gazsóistláni csavarok. Igen, igen Egy linárisan úgy, jó, akkor bocsánat, nem vagy nem tag, de maradjuk, anyu, hogy szerintem több időt töltesz ezt a kispesti futballházon itt otthon. Ez, Pedig aludni otthon szokottam. Igen, igen, igen. Na most, igen, tehát, hogy alapvetően nyilván elég messziről indulunk, de az, az egy viszonylag fontos része ennek a beszélgetésnek hogy egy kicsit így bontsuk ki, hogy egy Futballklub, ami tényleg egyébként nem csak 2010 óta, egy, hanem már előtte is azért jóval egy ilyen nagyon-nagyon felülről irányított közösségiséget szinte semmilyen formában nem támogató történet volt. Tehát, hogy, hogy nem, nem jellemző az, hogy nem is tudom, a 2000-es években. Nyilván próbálkoztak néha ilyen, közö, ilyen szurkuló közösségépítő valamivel, de alapvetően nem, nem, nem ez volt a jellemző. Hát nyilván ez a, a, a második világháború utántól teljesen átalakultak a klubok, és, és ott, ott egyértelmű volt, hogy minden csak fölülről lehet. Hát azért a, a létező magyar szocializmusban nem fogsz nagyon szerveződő dolgokat, csinálni, ez, ez teljesen egyértelmű. Igen, és teljesen is szoktunk. Persze, le is szoktunk, és 90-ben már ezzel a hagyományal érkeztünk meg, hogy, hogy bár megjelent nagyjából pont a rendszerváltással egy időben Magyarországon ez, a, ez az ultramozgalom, az fogalma. Talán így először Kispesten, Újpesten, tehát pont azokkal, akik abban az időszakban olasz csapatokkal játszottak. De hogy, hogy ennek ellenére ez egy ismeretlen fogalom volt csak Magyarországon, hogy a, hogy a szurkolók, hoppá, ezek ilyen önszervező dolgokkal lehetnek. Voltak előtte is hasonlónak tűnő dolgok, de hát ez kicsit olyan a minden ilyen... ilyen ilyen diktatórikus rendszerben, hogy, hogy független szerveződésnek tűnik, mondjuk egy baráti kör, tehát annak a baráti körnek a vezetője az érdekes módon a klubnak volt valamilyen vezetője, vagy valamelyik bázisszervnek volt, valamilyen kultúros ja, esetleg. Ja, tehát voltak kötve, mert el, ez voltak kötve meg. nyilván. És amúgy ez a mai napig is nagy, az esetek nagy részében így van, azért a most nyilván nem akarom mindig a fradi ostorozni, úgyhogy egy kicsit mondjuk a Dívos Gyertigyelő is elő tudom vele, hogy azért ott is a DVT-k a szulkulói koordinációs vagy hogy hívják ezeket DVT-k szulkulók közössége azért ott is meg lehet találni azokat a figurákat, akik hangadók is így be vannak kötve, jól láthatóan a klubba és egy kicsit ez ilyen Na mindegy, szóval... De várjá, várjá, azért itt, tegyünk azért tisztába dolgot, a, a be van kötve fogalmát, mert, mert nem teljesen mindegy az, hogy, hogy te, mint egy, egy közösséget képviselő, autonóm ember, vagy, a, vagy a, annak a közösségnek egy képviselője tudsz beszélni. tudsz beszélni a klubbal, vagy az, hogy vagy egyértelműen felhív, a klubtól neveztek. Kifejezetten visz... az, hogy viszonylag egyértelmű, hogy, a, hogy így a klubtól lettek kinevezve emberek. Ja. És ez, ez szerintem egy nagyon jellemző történet, és mondom, szerintem azért nagyon érdekes, mert, mert a a ti produkciótoknál, mondjuk a produkció, hogy elég furcsa szó erre, tehát hogy a, a ti nem is tudom, klub egyesületeteknél jellemzően nem vagytok olyan viszonyban a klubbal, hogy fölé rendettségi viszony lenne. Hát ez egy teljesen egyértelmű. Figyelme, amikor, amikor ez az egész alakult, én nem voltam ott az alakulásnál, de azért nyilván sokat hallottam róla. E, Ebben az egyesületben minden, minden szurkói akkor még voltak különálló szurkolói csoportok, mindenki képviseltette magát, időstől a fiatalig, az, az ilyen típusú szurkolói csoport, az olyan típusú szurkolói csoportig. Gyakorlatilag az alapítók között mindenkit megtalálunk, és ez, ezért 2002-2003-2004, amikor ez az egyesület nagyjából folyamatában folyamatos, létrejött, azért az nem a 2005, azok, azok nem a legjobb évei voltak a klubnak. Tehát akkor, akkor volt egy kiesés, egy kiesés utáni nagyjából helyzet volt, hogy kizártak minket a bajnak. Nem, ez a mostani törtélet majd, hát, nem anna, annál nem de volt tudunk. de Akkoriban előfordult olyan is, hogy két hétre kizártak minket a bajnokságból, majd visszazártak minket. Um, Meg volt ugye a város költöztetés az ötlete. Vagy Szegedre, vagy Kecskemétre, itt csomó hely elő, előkerült, hogy, hogy mi legyen ezzel a klubbal, és nyilván itt, itt szükség volt arra, hogy egy egyesület összefogja a szurkulokat, és azt mondja, hogy, hogy megállj, ez a Honvéd, ez Kispesti klub, vagy ez a Kispest, ez ez egy kispesti klub, most mindegy kispesnek vagy honvédnak nevezem. én van kispestnek szoktam. Ez a honvéd egy honvédi klub. Igen. <gül> szóval hogy, hogy tényleg ennyi, ennyi volt az egésznek az alapja, hogy, hogy kellett egy, kellett egy olyan, olyan erőt mutatni, vagy egy olyan szervezettséget mutatni, amire már a klub is azt tudja mondani, vagy akár a, vagy akár a klubnak a finanszírozói is azt tudják mondani, esetleg támogatói, hogy, hogy itt, itt van egy határ. És szerintem ebből a szempontból az Egyesület jól működött akkoriban, elérte azt a célt, hogy itt maradt a Kispesten. -Pest, Kis most az elmúlt években más céljai vannak, nyilván átalakult közben a világ is, 2010 után ugye megjelent a pénz a magyar labdarúgásban, itt most, itt most más célokért kell dolgozni, de mindig mindig van valami. Tehát, a, olyan nincs, hogy, hogy, hogy nagyon sok szurkolónak ne legyen valamilyen közös érdeke, ami mondjuk nem pattintható össze egy klub, vagy egy, vagy magának az államgépezetnek a, a működésével, vagy ugye a legújabb probléma az emelesznek a különböző dolgaival, akár büntetési dolgaival. Kicsit nézzünk ki, mert hogy nekem az ugrik be, hogy például a leginkább a Fradi esetében, hogy, hogy az annyi a párhuzam, hogy, hogy, hogy ezek a krízishelyzetek helyzetek hozzák létre ezeket a, a működő együttműködéseket, mondjuk 2006 környékén a Fradinál már, már előtte is, ugye az akkori klubkártyás vonulatok, Há, vagy meg a, ugye a, téglajegyes a kizárás. A Fradinak, amikor téglajegyet árultak és prób abból próbálták valahogy tartani Yeah, yeah. Vagy, vagy ugye, vagy, vagy 2014 környékén a, a, az azóta megoldott konfliktus kumbatot Gáborral hozza össze hogy, hogy hogy mondjam úgy, mintha békeidőben ez nem nagyon működne. Hogy mi, miért nincs igény arra? Oké, okay, röviden meg nem is kell hosszarról beszélni, nagyjából a szocializmus, vagy hát a 45-53 közötti időszak alapjával kiöli a, a civilszférát Magyarországon, de azért nagyon sok formában, ez azért a nyolcans évek vége felétől újraéled éled tehát, hogy nagyon, nagyon sok, most nem kell taglalni, nagyon sokféle civil szervezet, mondjuk akár ugye a lakhelyben is uh, létezik, uh, nagyon jó szerződések vannak, valahogy ebben a futballban nem lesz igény, mert hogy, hogy, hogy, talán azért, mert hogy ugye közben bejön a kommercializálódás, tehát hogy alapjávéve uh, amúgy meg egy ilyen szórakoztatóipari uh, melléküzemággá válik a, a futball, vagy vagy mi, miért, miért nincsen? Figyelj, nagyon nagy igény. A saját a példánkból kiindulva, én én azt mondanám, hogy, hogy ez nem teljesen igaz, amit mondasz, mert, mert maga, a, tehát ami lételjön, az csak egy formalizált igény, ami, amit te ilyen egyesületekként vagy, vagy szerveződésekként látsz. De az, hogy ezek létrejöjjenek, az ez azt jelenti, hogy előtte már megvolt az a csoportkohézió, megvoltak már azok a kapcsolati hálók, amitől egyébként egy normális működés idején működnek a, a szúrkori oldalon is a, az emberek, mm. vagy úgy egyben maradnak. De amikor, amikor tényleg fel kell lépni, akkor, akkor kénytelen vagy valahogy ennek egy, egy nevet adni, és azzal a névvel tudsz fellépni, és nem apró kis sejteként egymás mellett. Mm. És... Lehet, hogy én ragaszkodom a formákhoz, a formalitásokhoz, a formalizációhoz, hogy akkor lesz valami nagyon sok nézőjelvet, éve komoly. De ha ez egy pillanat alatt a semmiből létre tud jönni, akkor az azt jelenti, hogy ez már valójában létezett, csak nevet adtak neki. Tulajdonképpen a Tiszapárt történet. Mindig sikerül a politikát bekeverni bárhol. Szóval, hogy nem, hogy én, hogy ugye olyat látunk már több helyen is, és azokat mindig szívmelegítő látni, különösen tényleg a 90-es években, amikor minden második klubcsőd környékén volt, ugye pontosan ez az ilyen, ez az ilyen valami ellen, vagy vala, valami ilyen egyértelműen jól megfogató ügy melletti kiállás, de a tisztorítókban is, és én szerintem erről beszél, vagy hát erről beszél egy kicsit részletesebben, hogy nálatok sikerült összehozni valami olyasmit, amit én, hogy is mondjam, egy ilyen egy ilyen életmód, ö, ö, ö, ezért nem, is, nem, is, nem kínálatnak hívok. Hogy, tehát ugye, ugye ott van nála, egyébként minden hallgatónak javaslom, hogy menjen el oda, mert szerintem az ország egy, vagy, vagy Budapest egyik legcokibb gyűjteménye, meg az egész és ugye a Kispesti futballház ami... Hát Templom téren van Kis Pesten, igen, a fő utcában. Ami, amit ugye már az Egyesületetek üzemeltet, én tényleg elmentem oda több is, de volt, amikor megnéztem a, a kiállított dolgokat is, és hogy, és hogy tényleg látszik, hogy, hogy uh, alulról építkezve elképesztő műgonddal, elképesztő szeretettel, és ilyen elképesztő, különösen egyébként a szeretetet szoktam egy kicsit ilyen hippi módon így érezni, hogy ott tényleg fontos volt az, hogy úristen, a, mit tudom én hol, mit tudom én melyik európai meccsetekről hozzátok el az ászlót valahogy és hogy ott lett egy olyan gyűjtemény ahova, amit, amit egyébként olyan tényleg, tényleg jó ránézni mert látszik, hogy műgonddal lett összeállítva plusz ugye mellette most már itt túlnöjtöttek és szervezték programokat ugye, fel lehet nektek ajánlani az adó egy százalékát az önkormányzatok kapcsolatban vagytok még, még, még, a, még a kunhalmi Ágnes is járt nálatok, úgyhogy tény, tényleg őrület. Na mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy van egy ilyen kicsit ilyen protest mozgalom, és az sikerült a klubnak egy ilyen egyébként szurkolói csoportok és klubvezetés felett, vagy legalábbis mellette álló ilyen szervezeti egységé alakítani, ami miatt megszületett a független kispesti kommunikáció, kispesti szurkolói kommunikáció. No, hát ez, Figyú, ennek... A ennek... kérdés tudom. Ja, ja, ja, de igazából én... Ez <gül> egy kérdés? Csak... Hát minden, igen, állítok, állítok kérdezik, hogy én, vagytok. Én csak, csak arról, a, igazából arról. A, a, tehát ami ennek az egésznek a lényege szerintem, és ez az, ami nehezen megfogható, hogy Kispesten most egy baromi szerencsés helyzet állt elő, mert... Nagyon-nagyon sok olyan... Uh, Azért ezt... azt kevesen mondják egyébként ilyen három év után, mint nálunk kis nyilván, kisten, nyilván, tehát, én hogy... most folyamatosan közösségről igen, beszélek. Bon igen. pontosan ezért mert kiderül, hogy nincs annyira közel az eredményetek a egy felcsút. De nem nagyon, igen. Szóval, hogy, hogy olyan emberek találtak így egymásra az elmúlt időben, akik, akik valójában tényleg hajlandóak beletenni akár hétközben is azt az időt, hogy hogy maga ez a közösség működjön, és ez a közösség kicsit előrelépjen, ez a közösséget egybe lehessen tartani, bővíteni lehessen, ennek a közönségnek legyen valami fazonja, és most nem csak külsőségekre gondolok, hanem, hanem gondolkodásmódra, saját történetekre, Tényleg egy ilyen kis, ilyen, ilyen kis életmódot tudjunk felajánlani a bármilyen belépőnek, legyen az tényleg akár 12 éves, akár 60 éves, és legyen az akár egy hazai mérkőzés keretében, egy idegenbeli mérkőzés keretében, vagy, vagy akár a hétköznapokban. És, és mondom, azzal, hogy itt most összeállt egy ilyen, ilyen szerencsés állapot, amiben van szurkolói vezetőtől kezdve egyesületi vezetőn át, vagy szurkói egyesületi vezetőn át, klubtörténészen át, most én például egy bloggerként keveredtem ebbe az egész szituációba, Tudunk mindig valami olyan dolgot kitalálni, és mindig valamit hozzátenni, ami, ami amitől szerintünk jobb lesz. És nem azt kell nézni, hogy ilyen még nem volt az országban, meg az izé, meg hogy ezzel lenyomjuk a többieket, mert nem kifelé szól ez, hanem kimondottan befelé, hogy hogyan tudjuk egybetartani azt a közösséget, amit itt megjelent, és hogyan tudjuk ezt a közösséget mobilizálni. Vagy egyáltalán, vagy egyáltalán tényleg úgy, úgy a, a klub mögé állítani, vagy, vagy a, a klub szeretet mögé állítani, hogy, hogy az tartós maradjon. Nem tudom, és ráadásul ennek vannak azért szerencsélyen pozitív hozadékai is, tehát a, mondtad ugye a futballházat, ami, ami egyszerre egy futballmúzeum, egy kispest futballal foglalkozó történeti múzeum. Másrészt azért nagyjából benne van a Kispest város története is, hiszen a, a, a kettő között tehát 40 év kor különbség van, tehát nagyon összefügg a kettő, és hogyha az ember belegondol, Kispest gyakorlatilag a, a barátok közt címzenében látható vekeretelepen kívül nem nagyon ismert másról, mint a, mint a foci csapatáról. Szóval, hogy hogy, a, hogy ebbe a múzeumban nem csak múzeumkönyv viselkedik, hanem közösségi térként is. Itt azért a, a heti három nyitvatartási időbe fix nyitvatartási időbe rendszeresen tele van vendégekkel, lejönnek beszélgetni, akár egy sört meginni a kertben, vagy, a, vagy az irodában. De hogyha kell, akkor hétközben is találunk időpontot csoportoknak, hogy kinyissuk, és megmutassuk a múzeum tárlatát. De hogy, hogy ez a múzeum tudjon működni, ehhez az is kell, hogy a közösség aktív legyen. Tehát most milyen, milyen apróságokra gondolok, nekünk sokáig probléma volt az, hogy beázik a tető. És így, így próbáltunk ellene tenni, már, már többször felújítottuk bent a, a plafont, mert beszakadt, beszakadt, felújítottuk, mindig felraktuk, de hát, de hát igazából a tetővel volt a probléma. És a, hát nyilván azt lehet sejteni, hogy egy ilyen, egy ilyen hozzáértő tetőfedőmester az kettőt pislog, és ilyen millióknál tartunk. És, a, és akkor ott, ott az, nekünk erre nyilvánvalóan, mint egyesület, nem feltétlen van pénzünk, de hogy kiderült, hogy a, a táborban van egy ipari alpinista srác, akinek, akinek van ehhez affinitása, ráadásul meg tud hegezteni egy ilyen ólomlemeszt, meg cserepeket vissza tud tenni a helyére, és akkor ő kijött, megcsinálta. De ugyanígy a, a, a, a háznak a kertjét szurkoló gondozza, bejön, megkérdezi, tud-e valamiben segíteni, mondtuk, hogy hát, most lehet éppen füvet nyírni, akkor ő simán elmegy füvet nyírni, a villanyhálózatot javítják, mindig-mindig valamiben tudnak segíteni. Most például, megjelent a kis magazin, ami most próbáltunk -e egy, ilyen, egy ilyen print irányba is elmenni, ott is az, hogy, hogy vidéki nyomda, pillanatok alatt volt egy szurkul, aki kimegy a, a lapokért elhozza. Tehát egy ilyen ettől, ettől működnek ezek a közösségek, hogy, hogy, hogy egy ilyen kis mini szaknévsor lesz a fejedben, hogyha valamit szeretnél csinálni, akkor hova forduljál? Szerintem ez, szerintem ez egy nagyon-nagyon nagyon nagyon menő dolog, és így ebbe annyira könnyű lubickolni, hogy, hogy ez fokozatosan vonza be az embereket. Persze, hát ugye már egy kicsit tágabb, hogy ugye Ö, azt hisz tehát, hogy ugye ezek a közösségek ugye azért működnek borzasztóan jól, mert hogy így, mit tudom én hogyha eljársz foci és akkor kiderül hogy a, hogy a hogy a állandóan mellette álló ember, akivel már évek óta egy szektorban jártok, meg mit tudom én, még semmi közötök nincsen egymáshoz, és akkor így egyszer csak rájössz, hogy Úristen, mit én, ő egy jogász, akkor lehet, hogy nem is minden jogász egy fasz. Vagy, vagy, és akkor még, még ezt ki, ki lehet egyébként kiterjeszteni, hogy az embernek lesznek olyan barátok, akik mondjuk más politikai közösséghez tartoznak, mint ő, stb. stb. stb. Meg igen, plusz az, hogy, így, így, hogy így rájössz, hogy jaj, hát igen, hát őt már ismerem, a lelátorral már eleve van egy ilyen bizalmi ahonnan indultok, hogy hát ugyanannak szurkolunk, vagy olyan nagyon rossz ember, nem lehet, meg bal balézi, biztos nem akar velük. Hát megjegyezted, hétről hétre látod? Igen, tehát igen, most gondold igen, el, te el tud lak... eltűnni. Igen, <laughs> igen, tehát most gondold el, hogy egy lakás vagy, hát sokkal szívesebben hívsz egy szurkolótársat ki. Egy az, hogy, hogy sokkal könnyebb neki fusizni, és akkor legalább van valami téma. A másik meg, hogy ő ezt tényleg meg fogja csinálni, és nem fog eltűnni, mert, mert neki a hitelessége a stadionban is hitelesség marad. És ezek most mm -hmm. ezeket vicces, hogy ilyen, ilyen elemi szintekre bontjuk, de, le, de egyébként a normál emberi kapcsolatok kb. így működnek. Így, é, mikor é, jössz az fednék a két, két fontos aktorhoz való kapcsolat, azt szerintem, egy kicsit így boldzolgassunk mint hogy úgy általában is, mert a Kispest, ebben a Kispesti történek az esetében is, ugye, hogy, hogy azt mondod, hogy szújkolunk, akkor a, hogy mondjam, a, a felletes vagy a laikus, vagy a távolabbról néző az, az, az útrákkal, vagy a, a kapu mögötti, vagy a per huligán, per nem tudom, e, és több jelzőt nem mondok, hogy mondjam, jelzőkkel, vagy, hogy mondjam, csoportokkal azonosítja, hogy, tehát én, én tudom, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy erről beszél meg kicsit, hogy, hogy hogy alakul ez, hogy, hogy itt ez valójában inkább egy ilyen frontos összefogása a, a, a szurkolóknak. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy kizárólag azokat sikerülne bevonzani, akik a szép focit keresik, de nem is azokat, akik mondjuk minden héten a, a hét szeretnék megkóstolni, hanem hogy úgy úgy mindenkit sikerül ebbe valamilyen formában belevonzani. A másik meg, ami érdekes, hogy, a, hogy, hogy egy klub hogy tud ehhez viszonyolni. Mert hogy ugye mondjuk beszélsz erről, én beszéltem hogy az újság kapcsán eből az embereknek, hogy, hogy van egy ilyen, és akkor mindenki azt gondolja, hogy, hogy, csak, hogy csak egy klub tud kiadni egy újságot. Hát, és az, új, az újságról majd egy kicsit később beszélgetom arról, még azért leszek izgalmas kérdéseim. Még, még inkább abban a koronatban, hogy, hogy szurkolí csoportok, illetve az hogy egyébként például az önkormányzattal, kaptak e segítséget ténylegesen, vagy ilyesmi. Lövék hát, az épület használhatjuk. Hát, tehát ott az az egy óriási segítség. Na, a, az első képzésre adott, hogy tényleg csak annyi a válasz, hogy mondom, ugyan magamat tudom isméteni, egy elképesztő szerencsés helyzet állt elő Kispesten, hogy, hogy egymásra talált egy csomó ember, akik, akik külön, a lelátó vagy akár az élet különböző részeiről jöttek, és, és megértik egymással a, a, a szót, és létre tudnak hozni dolgokat. Ez tényleg, tényleg csak ennyi múlik. Ez egy írtozatos szerencse, hogyha már egy eleme kiesne az egésznek, nem vagyok benne biztos, hogy ugyanígy működne. Tehát mit tudom én, a, aki a tábor felől jön, hogyha ő kiesne az egészből, nem biztos, hogy az Egyesület erős tudna maradni, mert nem tudná megszólítani például a, a hazai pályán a kapu mögött szurkoló embereket, hogy szurkoltársakat. De hogyha például kiesne belőle az Egyesület elnöke, akkor, akkor megint, megint lenne egy, egy olyan probléma, hogy, a, hogy maga a szervezettségi oldal esik ki belőle. De ha kiesne belőle valaki más, akkor a kommunikációs Tehát, hogy így, így sikeresen egymásra találtunk így páran, vagy találtak páran, és egyébként megérzem szerencsére ez a, ez a kör folyamatosan bővül, ez nem is egy ilyen pár emberről beszélünk igazából, hanem, hanem itt minden ember így több embert jelent igazából, tehát, hogy mindig senki nem magát képviseli, hanem mi ezeken kisebb társaságok. És, és mondom, ez az egyetlen dolog, ami, ami számított. Mondom, tényleg csak a szerencsés helyzet, nem tudom elégszer ismételni, tehát ilyen bármikor előállhatott volna, bármikor, és bár ez kicsit olyan szerencsés, is Kispesten ez már nem az első ilyen helyzet, mert ahhoz merem egy erős túlzásra hasonlítani, hogy a, a, a 20-as évek végén, 30-as évek elején ugye megjelent két kisfiatal gyerek a mai stadion területén, ugye Puskás és Bozsik, ami egy, egy elképesztő összerecs és együttállás volt, hogy hogy a francba költözhet két ekkora zseni egyházba, a, ugye a mai stadion területén nőttek föl. Ja, két világ is Buda is, tehát egy egyház Igen, Igen, és, és abból, abból kinőtte magát egy, egy, egy nagy kispest, abból egy nagy budapesti honvéd, és maga az egész, egész nagy csapati Kábbi mondom, kb. ehhez merem hasonlítani, hogy vannak ilyen szerencsés pillanatok, és nagyon örülünk neki, hogy kispestem most egy ilyen szerencsés pillanat van. És ugye a másik része az volt, amit kérdezte, hogy akkor, a, meg te az ADC-hez hogy a klubbal szemben, meg a klubokkal mit lehet ilyenkor csinálni. Egyáltalán én ezt inkább úgy is átalakítanám ezt a kérdést, hogy hogyan tudsz hiteles maradni egyrészt a saját közösséged felé, meg a saját közeged felé, mert csak akkor, tud a, csak akkor tudsz valahogy fellépni, és csak akkor tudnak téged komolyan venni, hogyha ha a másik fél is el hiszi, hogy te valakit képviselsz. Tehát itt van egy folyamatos, folyamatos nem is azt mondom, hogy meló, de egy ilyen, egy ilyen figyelem arra, hogy, hogy, hogy igenis a közösségünk felé, a saját társágunk felé hitelesnek kell maradni. Ismerjenek minket, tudják, mi az elvárható, tudják, hogy mire, hogyan reagálunk, ne legyünk kiszámíthatatlanok, ezek nagyon-nagyon ezek fontos dolgok, és hogy figyeljünk oda egymásra. Na most, ha ez megvan, és, és tényleg azt látja egy klub, vagy akár egy, egy másik fél, hogy a, az egyszerű talpas szurkoló akár a kanyarból, akár egy oldal lelátóról, akár egy Facebook kommentből, mert például nem meg se járó, ha azt látja, hogy ezek az emberek nagyjából ugyanazt mondják, mint amit, a, mint amit az, az Egyesület, vagy a, az Egyesület tágabb világa képvisel, akkor a klub azt látja, hogy óppáka, a szúrkolóink a, azok, azok egy, egy dolgot mondanak, tehát akkor az Egyesület nekünk egy, egy partner innentől, vele lehet is érdemes is beszélni, vagy akár egyeztetni. Tényleg ennyire egyszerű. Nekem egy, ugye azért mondhatom, hogy mondjuk ilyen évente, szerintem legalább ilyen három-négy alkalommal megfordulok ott a, ott a ház környéké, meg a stadion környékén, és ezért eljutok, jutok. És nagyon látványos egyébként, hogy nem egyértelműen hozati a ti hatásatok, de azért nehéz máshoz kötni, hogy most már tényleg egyre több nagyon egyébként tök szépen megcsinált, ilyen hal, halmozottan kispesti graffiti van, tehát a, a, az is a, a, a, a, azt hiszem, Torna termin ott van, Puskás Ferenc képe, hogyha jól emlékszem is, de már mivel lehet, hogy keverem, de hogy, de hogy egyre hangsúlyosabb, hogy igen, itt egyébként van egy fontos foci csapat, ami egyébként a a környéknek a, az identitásához hozzátartozik egyre markánsabban látványilag is. És hogy ehhez nekem az a benyelmesem, hogy ehhez imád jóval több. Tehát, hogy a, ezt az egész szurkói létet eleve nagyon sokan hajlamosak úgy elképzelni, hogy kiárok meccsre, berúgok meccs után, vagy közben, vagy kismácival helyette, és, és akkor és akkor, és akkor hazamegyek, és jövő héten tali. De hogy mik azok a tehát, hogy mik, a, mik azok a nem nem, nem, nem mesre járó programok, amit például ti ajánlatok a közösségnek? Egyébként pont, pont a minap beszélgettünk erről egy, most van Kispesten is egy ilyen kis podcastünk, amiben szoktunk beszélgetni szurkolai témákról, és pont ezek a falfestések, meg ezek a kispesti grafitik kerültek elő témaként, és ez például egy olyan dolog, még miatt a programokra rátérnék, mert most direkt programot nyilván nem fogok tudni ajánlani. Nem, ugye de... értem, hogy nem, nem, nem most programajánlót szeretnék, hanem az, hogy, hogy, hogy mondom, tehát, hogy, hogy laikusként mondom, tök nehéz ezt elképzelni, hogy mit lehet csinálni egy fociklubkörül, amikor nincsen foci, és én mit ad Isten személy szerint pont tudom, hogy egy csomó do do dolgot csináltak, amivel egybe tartjátok a közösséget. Ja, ja tehát hogy például ezek a, ezek a falfestések, ezek nagyjából arról szólnak, hogy, hogy azért nemzetközi mintázatok azok, azt mutatják, hogy ha most kimész Lengyelországban, Németországban valahol egy városba mérkőzésre, mert most mondjuk egy olyan városba, ahol több csapat van, akkor az nagyjából egyértelmű, hogy melyik kerület melyik csapaté. Vagy melyik városrész melyik csapaté, és ez megjelenik az utcán is. Matricákban, falfestésekben, a akár a, a szórakozó helyek, kocsmák, stb. A, a, a... Gondolom megtek a... is a kedvenc szórakozásatok bárhol külföldön járom meg egy bárhol, hogy így nézegetitek a táblára rakott matricákat, hogy kik voltak itt éppen, meg ilyesmény. Hát minden is. nézni azt a kocsmát, hogy az, az melyik szurkoló táboré lehet, tehát hogy az, kinek a felségi területe, kinek szurkol egyáltalán a, a kocsmáros. Ezek szerintem tök érdekesek, és pár éve itt is szerencsés helyzet alakult ki nálunk, Felmerült ötletként, részben az Egyesület részben fiatalabb szurkolók részéről, hogy akkor Kispesten is nézzen már ki úgy a város, hogy itt azért van egy futballcsapat. Ugye Kispestnek nem tudom, mennyire ismerik a hallgatók, de hát, mert hogy pont a vételi körzeten kívül van. Ugye kispest a tilosvétel. hát pont a határkávé. Ugye ott én még, van. van. Nálunk már ki, él, már nem nagyon, mert lehet, hogy pont ott azok a panelek valamit bármék de hogy, hogy az a lényeg, hogy a kispest az nagyjából úgy néz ki, hogy hogy két, nagyjából párhuzamos, de egy picit széttartó út mentén megy kifelé a város, és a, tehát, hogyha bemész kispestre akkor nagy valószínűséggel vagy a határúton, vagy a kökén keresztül mész innen a város felől, és innent, innentől ilyen, ilyen egyenes utakon mész kifelé. Az egyik út a stadionhoz visz, a másik megy tovább Lőrincvecsés Nyíregyháza, stb. irányba. És hogyha ezeken az utakon meg tudod mutatni azt, hogy itt van egy futballcsapat, van itt egy klub, van itt egy helyi identitás, akkor amellett el fognak menni naponta az emberek, nem is kevesen. A villamosok erre járnak, a buszok erre járnak, a, az iskolába erre viszik a, a gyerekeket, tehát folyamatosan látni fogják azt, hogy, hogy itt van egy klub És azzal, hogy, az, hogy meg tudod mutatni, hogy itt van egy futballklub, és van egy létezőhelyi identitás, azzal magának a térségnek is, Délpestnek is tudsz adni egy identitást. Azért azt, azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon a, a 70-es, Budapesten a 70-es évekre olyan méretűvé vált a, a lakási a lakáshiány, hogy, hogy dózerolni kellett egyes Város és a helyére óriási tömbházak épültek. És ezek, ezekbe a tömbházakba, itt Kispesten is ezek épültek, nem azok költöztek vissza, akik korábban ott laktak. Tehát a, az építés idejére nekik lakást kellett tájítani, tehát ők kerültek máshova, és ide pedig kívülről érkeztek be nagy részt. Lakók, és ezzel a korábbi dél kispesti Kis identitás gyakorlatilag felszámolódott. Tehát a, a kispest lakosságának, nem tudom, 40-50-60%-a cserélődött két pillanat alatt. Nem, nem, nem az elmúlt, el, elmúlt pár Tehát Látjuk, hogy hogy néz ki a, igen, a kerület. Tehát ilyen, ilyen egészen elképesztő. Tehát, és, nincs, és ezeknek az embereknek igazából nem azt mondom, hogy gyökértelenek, mert, mert valószínűleg még, még valamennyire vannak kapcsolataik ahhoz a, ahhoz a településhez, vagy település részhez, ahonnan érkeztek, de hogy nekik semmi helyi identitásuk nincs. És Kispesten nagyon-nagyon nehéz helyi identitást csinálni egy olyan városban, ami alig 150 éves. És, és van egy, van egy futballcsapata, amit ha mi be tudunk mutatni, és közösségként, egy délpesti életérzésként tudunk bemutatni, akkor az már rá lehet csatlakozni. És nem feltétlen kell, hogy szurkolója legyél a klubnak. Elég, hogyha csak ilyen szimpatizálsz azzal, hogy, hogy jelen van ez a város részben, és hogy valamit próbál tenni ezért a, a délpestiségét. Pont, ez igen, igen egy tök fontos dolog, ugye Miskolcon ez ilyen teljesen indokolatlanul alakult ki, meg még, de meg egyébként nyilván még talán szombathelyen ez egy nagyon jellemző dolog, hogy... Még akik nem szeretik a focit, meg nem hajlandók mesélni, még azért azoknak is egy kicsit így megszólított. Tehát így tudják, hogy van ez a dolog, és hogyha hallották, hogy nyernek, akkor azért így örülnek neki. Egy kicsit, egyébként kicsit, ez egy csak úgy van meg. Igen, igen, igen. Valamennyire. Ezek szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. És hogyha ha ebből az érdeklődésből együtt olyan szurkolóság lesz, az, az már nekünk csak jó. Tehát, hogy én, én nagyon szeretném azt, én egy röhögtem, amikor pár ismerősem, azt mondta, komolyan vehető ismerősöm, ismeritek őket. Hogy, hogy ha így, marad, így folytatjuk, akkor kicsi lesz a 8000-es stadion. És basszus, én most már ott tartok, a másodosztályban vagyunk, és lassan elkezdek nekik hinni, hogyha ha tényleg így folytatódik, és még egy sikeres csapatot is mögé sikerül rak, valahogy rakni, akkor jó, nem mondom, hogy mindig, de hogy itt előfordulhatnak bizony igen teltházak a közeljövőben, mert valami folyamat tényleg látványosan elindult szívesen jönnek ki az emberek a stadionba, jól érzik magukat a környékén, órákkal a meccselőt már látni azt, hogy, mm. hogy indulnak a stadion felé, hogy a stadion. ugye most az új stadion környékén, a ellentétben a régivel, azért létrejött egy közösségi tér, van ott egy, egy remekű működő, és Van, van, van egy városi tér, vagy hát külvárosi városi tér, tér ahol van, egy, ö, van körülötte. Így van, egy remek pámbal, egy remek, tehát te, te, tényleg már van ö, van Valatok új azért azért. Az, az, az, az, az, az, az egy tíz perség vétárvan. Hogyha esetleg valamelyik hallgatók kimennek a kicspest akkor előtte a gurigám ugorja be, az utolsó igazán prémium kocsmák egyik Budapesten. Ezt uh, alá tudom írni. Egy kicsit elősz, mert nem mindenki van képben ezzel, hogy, hogy, hogy elindul valami meg, hogy menjen ennek a, a meccsről, ugye a, a Honvéd most a, a harmadik szezonját tölti zsinórban az NB2-ben, és az első két évben azért küzdött, hogy, hogy hát ne egy csúkszol még, még lejebb, hogy, hogy bemaradjon, hogy, hogy, hogy tényező tudjon egyáltalán maradni. Majd ennek a második évnek az utolsó, két évnek az utolsó negyedére, tehát az előző szezonnak a második felére látszott, hogy összeáll valami így a pályán. Az egyébként meglévő lelkesedést, mert azért 2000 embert mondjuk általában volt a hazai meccseken is, uh, tehát az MB2-ben a legaljább meglévő lelkesedést nek adott egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen olajt a, a tűzre. Azért ugye az eredmény, az eredmény meg a siker, vagy a relatív siker, mert ez még csak egy relatív siker, uh, hogy a tavasz jól sikerült a Honvéd számára, azért az mindig fo fontos a futball meg a futballra járásban, tehát hogy Persze. attól lesz jobban kedve az embereknek járni. Uh, Sokkal boldogabb aljön ki két hét múlva is, pláne, hogy egyébként, és itt zárójével jegyezném meg, hogy Magyarországon a harmadik legdrága, a harmadik negyedik legdrágább stadion, ja. a Kispesti-Bozsik stadion. Az azt hiszem közében. székekre lebontva egyébként a Nem úgy értem, mint néző. Ja, de jó, a... Ja, Egyre is ja, egyre lebontva, de Egyébként székre lebontva ez a építési költség se volt olcsó, igen, de hogy maga, maga a jegyár, az, az kellemetlenül magas tud lenni. Igen. igen, igen. Szerintem az egy nagyon fontos része ennek, hogy Hát azért megvan ennek a kiesésnek és tragédiának az a romantikája, ami egyébként így összeszedi egy kicsit az embereket. Hogyha ennek a nagyon sötét időszaknak vége van, akkor van egy ilyen lendület, amit így élvezhet. Mondja azért erről. Miskorszó tudok erről mesélni, de egyet a fradis is sokat tudna erről mesélni a kizárt évükben, hogy gyakorlatilag minden fradista barátom be van, vannak fradista barátaim. Azt szoktam mondani, hogy valójában az MB2-es éveket élvezték a legjobban, mert akkor így, mert akkor így megmozdult valami, és így emberek így valahogy akartak a fradiért csinálni e, dolgokat. E, az más, hogy nem mondom, hogy ez így jót tesz kifejezetten, de bajnoki szerintem is elég jót tud tenni, és ugyanígy az a dolgokat. De, de én, én azt nem tudom, hogy milyen, meg kiesni könnyebb. E, de hogy csak, hogy na, és akkor most egy kicsit-kicsit visszatérve, az hogy, az, hogy alakult ki, hogy csak elkezdtetek már nem csak a meccsre járással foglalkozni, jó, jól tudom, akkor voltak ilyen táborosztatásod ittok, meg múzeumok északkel, meg mit tudom én. Most figyelj, hogy van egy múzeumod, akkor akkor múzeumként kezdesz el viselkedni. Ezt nem látom, a, nem értem a kérdésed. Persze hogy jönnek iskolai csoportok. Részt veszünk most már évek óta a múzeumok éjszakája programban. Mi a kérdésed? Múzeum a Múzeumvisek múzeumként annyi, annyi a különbség, hogy én, nálunk. Én, én mindig csak se lesz jártam, én nem tudom akni. Akkor a de szerintem hogy a nemzetben nem kidomának, hogy ezt csinál. Igen, ennyi a különbség nálunk, hogy, a, hogy ez egy részben közösségi térként is működik, mert hogyha bejössz, tényleg uh, le, mindig fogsz találni valakit, akivel lehet beszélgetni, sztorikat hallani. Minden egyes tárgynak megvan a története, mind, tényleg mindennek megvan a története bármennyi időt el lehet ott bent tölteni, és hát nyilván, hogyha bármenny időt eltöltesz futbalközegben vagyunk, ha pattintasz egy sört, minket nem fog zavarni. Jó, vagy nyilván nem szeretnénk, hogyha a múzeumi tárgyaknak de, a baja lenne, de... Ramos Múzeum ilyen, még ezt tudom felni. Szerintem ez... Én, én... ez én nagyon örülök neki, hogy a... a... Az Egyesület úgy gondolja, hogy, hogy ez a múzeum mint fő feladat, meg hogy a kispest történetének rögzítése és archiválása mellett ez a közösségi tér dolog megjelenik, mm -hmm. és ezt a kettőt lehet együtt is működtetni. Tehát aki lejön, az valamit azért ragadjon rá. Tehát hogyha tényleg lejön valami fiatal, kezdő, szurkoló, nyilván nem hallott még az Egyesületnek a történelméről, vagy a történetéről, nem hallott még elég sztorit, lehet, hogy ő mit tudom én az ultraszubkultúra miatt jön le, az ultrasubkultúra történeteit mondjuk ismeri innen-onnan elmeséléseikből, de az, hogy melyik klubnak is szurkol, mi is a klubnak a története, az a nem biztos, hogy tisztában van. De most ide lejön, hát legfeljebb ragad rá valami, ez sose lesz probléma. Öm, valamit akartam kérni, de elfelejtettem természetesen. Kicsit térjünk át akkor, aztán majd el, előbb-utóbb remélem eszemült, hogy kicsit térjünk át, hogy megjelent egy fenzín, ami eleve nagyon vicces, mert hogy, ha jól lehetett, hogy az ilyen kispesti, ilyen, ilyen mini kesmát, hogy most már ilyen médiabirodalom épült ki, hogy van, van állandóan visszatérő podcast, hogy igen, jól látom, most már könyveket is adtok ki, vagy hát továbbra is adtok ki könyveket. És hogy egy nyomtatott újság, hát igen, újság született, ami, hát mit te, házon belül ezt is meg tudom oldani. A kérdezéskedést, ugyanis a botond diszponálsz így e felett az újság felett. E, igen, szóval valójában. Azért azt tisztázzuk, mi, mi értelme van 2025-ben, és nyilván mind a kettőtök véleménye érdekel, mert a Rózsán a Kivadása nem volt hozzá közed, azért egy kicsit, vagyis mondjam, a közösség nagyembereként én azért láttam, hogy kampányolt érte, hogy legyen meg ilyesmi. Ezt gyakorlatilag tőle az ötlet, tehát Igen. az ő fejébe, de hogy Mi értelme van ennek valójában, és mit akarsz benne látni? Bocsánat, és ami borzasztóan fontos kérdés, mert hogy jól láthatom például, nincsenek benne ezek a klasszikus ilyen dolgok, hogy túra beszámolok, és akkor le, leírja valaki, hogy hány sört ittak meg a vizé, mit tudom, egy kis kocsmában. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy lehet egy hogy ilyet úgy, hogy úgyhogy tartalomszerű legyen. É, a, igen, mennyi a kérdés. Hogy miért van? Megbondom neked az őszintét. Szimpla irítségből. Tehát, hogy én, én szoktam nézegetni ezeket a nemzetközi mintázatokat, és azt látom, hogy, a, hogy például a brit szurkolói közegből máig nem írtódott ki sehogy se ennek a printműfajanak a a, a, a léte és, a, és ott simán van az, hogy egyes klubokhoz tartozó szurkolói közössége saját fanzinokat adnak ki hogy ők hogyan képzelik a, az, az ő világukat a klubhoz való tartozásukat egyáltalán hogyan élik meg a, a szurkolóságukat és nonszensznek tartottam, hogy Magyarországon ezt ne lehetne megcsinálni, pláne egy, szerintem egy olyan közegben, ahol, ahol meglepően sok írás tudó ö, ember van, és szerintem a Kispesti közeg jelenleg most ilyen, hogy miért ne, miért ne lehetne arról beszélnünk nekünk is, én Bugzinnak szeretem nevezni, mert, mert most ugye nem ért el azt az oldalszámot, amit szerettem volna első körben, de már, már közelítünk felé. Akkor volna csak a tisztelni? Hát egy ilyen 72-96 oldal környéke, ez most mennyi? 48? 48, 48, 48. igen. Általános méretről beszélünk, mert ugye hmm. a mi fajból kifolyólag, ugye? Nem látjátok. De hogy az a lényeg, hogy. Egyben élvény. Hogy kellen legyenek kell lenni, kell lenni olyan dolgok, amik a, amik a közösségnek szólnak, amit megfoghatsz a kezedbe, amit hazavihetsz, amire úgy büszke lehetsz, és amit évek múlva is leemelhetsz a falról. Gyárthatsz TikTok videókat, lehet, hogy kijön tőle jövő héten 35 emberrel több a mérkőzésre, de már ahogy elhúztad jobbra-balra fölle, nem tudom a TikTok, hogy működik, valamilyen irányba a telefonodon, vagy lepörgött maga a videó, azt mondom már elfelejtett. Lehet, hogy ott marad a kis agyadban, de azt a videót azért nem keríted elő többet. A, ezek a print dolgok, ezek úgy megmaradnak, és erre úgy vissza lehet emlékezni, és, és ezért volt az, hogy, hogy, hogy nekem, mondom, volt egy ilyen irítség, mert látom, hogy nem a nemzeti, mint ezek, töltöm le a PDF-eket, néha Uh, kikölcsönzöm ezeket a pdf-eket az internetről, és, és látom, hogy miket lehet csinálni. És volt egy pillanat, hogy azt mondom, á, tényleg már meg ezt a sárga iricsék, hogy nekünk miért nincs ilyen, miközben lehetne. Van itt egy egyesület, ami esetleg tudná is finanszírozni, már csak újságírók kellene hozzá meg egy főszerkesztő. Na és innen jön a botond része a sztoriban, mert hogy, hogy egyszer csak írtam hogy, hogy figyeljük, én egy ilyet csinálni és ugye az van, hogy a, a botiról pontosan lehet tudni, hogy ugyanilyen újságra jongó, tehát hogy ő is ő is hát ez, a, ugye, ez a munkám, és folyak annyira hülye, hogy de hogy, hogy ezeket e a, e... a fanzonokat te is imádod meg ezeket az ilyen, ezeket az ilyen közösség által készített termékeket Hát meg ugye nyomtatott igen, Meg a közösségnek dolgokat. szóló, közösségtől közösségnek szóló uh, dolgokat. A, a munkám meg ugye az, hogy egy ilyen papír dolgot uh, állítok elő. Tehát ez a közösségtől közösségnek, ez van ilyen, mint a business to business, meg ennek is van valamilyen ilyen, ilyen neve? Si to si, nem tudom. Hát az a gyerekektől a gyerekektől, ugye a, a kínai termékeken <sukl> nagy része tulajdonképpen. De hogy, a, de, hogy, a, de, hogy a, de hogy a, de hogy engem igazából az a része érdekében. Érdeké egy Ja, a bocsánat. Én én isek én, én abban, hogy én ugye ellentétes pályát írok le, mint általában a 20-as éveimben az interneten kezdtem írni azt csináltam 20 évig, és aztán négy éve pedig a Printben ugye általában forintotszok megcsinálni az emberek, de hogy, hogy én tökre isszek abban, hogy az identitásnak a, az erősítésére az tök alkalmas a, a kézbe vehető dolog. Szóval, hogy persze, információt, meg a hatalmas, csörgést, ugye csörömpel, információs csörömpelést, azt lehet fokozni a, a mindenféle internetes, digitális ö, ö, formákkal, de az, hogyha én ezt kezembe tudom ö, fogni, akkor, akkor azzal, hogy igen, ez az enyém, tehát, hogy igen, ez ott van. Ö, na, szerintem, na, szerintem ez na, ennyire egyszerűen működik. Egyszer, én tetszett, csak ezért, hogy azért szeretek nagyon a kiváló magyar és heti rabba mert olyan csodálatos, hogy a végére ott van utolsó lap, és akkor így ennyi, nincs az, hogy akkor így frissítgetem meg ilyen Micsoda, Egyébként a funkciója nagyjából ugyanaz valahol, mint a, ezeknek a szurkolai mörcsöknek, tehát nem a szurkoló gyártanak maguknak, tudod, ez a, a, a, a különböző csoportemblémák, szurkolai pólók, sálak, stb., amit, amit, amit maguknak kimond, csinálnak kimondottan. Ez is, ez is ugyanaz, hogy, hogy illetve azoknak is ugyanaz a lényege, hogy növeli az elkötelezettséget, az elköteleződést, tehát hogy, mit tudom én, hogy hétköznap is a, a kedvenc foci csapatos Szurkolói ruházatában tudjál megjelenni, akár az utcán lemenni a boltba, ez benned is egy, egy elköteleződést növel, és kifelé sugározza azt, hogy hellója nem van itt ez a klub. És a, szerintem ezek az újságok, ráadásul, hogyha tényleg egyedi tartalom készül rájuk, és nem amit, nem a, a, a Magyarországon talán még pár helyen létező stadionúzsága, hogy gyakorlatilag kinyomtatják a klub honlapnak a híreit. Hogyha egy tényleg egyedi tartalommal jelensz meg egy újságban, az pont ugyanezt mert szurkoltól olyan szurkolónak, és ugyanúgy az elköteleződést növeli. Ez egy kicsit szájbarágosabban, mint mondjuk egy, mint egy póló és egy pólófelirat. És hogyha jól tudom, akkor 350 darab jelent meg belőle? Nem mertünk többet, mert a France tudja, hogy olvasnak-e még az emberek, vagy egyáltalán vesznek-e még újságot, mert ugye ezek, ezek, ezek pénzbe kerülnek. Passzust, tehát. Vagy... Mert, igen, mennyibe kerül, ezt azért tisztázunk. Picivel a, a költség fölött, tehát, hogy hmm. itt az a, az a lényeg, hogy az Egyesület nem ezen akar nyerészkedni, ez inkább mondom további is a közösségnek. még, Mert hogy lassan végződött, ezt én mindenképpen hogy azért egy ennyire, tehát hogy ugye az is most a is forgatóforgatótól, ugye nagyon, nagyon látványos volt hogy hát ugye akár, akár szurkolói b, b, b, kiadványról beszélünk akár hagyományos sajtólószatövés stb. többi ugye jó lett ti is küzdtek az hogy Magyarországon a magyar futball világ az pont olyan zárt, mint úgy általában a, a NER, tehát hogy nem, nem a, tehát, tehát, hogy, gond, jól sejtem tehát hogy nem véletlen, hogy egyébként az egyébként nem túl nehezen elérhető, sőt nagyon kedves figura a kispesti edző Fedszkó Tamást, őt nem adják nektek ide interjúra egyébként. Hát nézd, ez, ezek munkaszerződések, tehát nyilván neki van valamilyen ö, foglalkoztatója. Ja, nem a feckót akarok szívni, csak hogy, csak hogy ez mennyire jellemző, hogy nem adják ki a szurkoló ízének, tehát hogy, hogy igazából az edzők és az aktív játékosok nem beszélhetnek. Ez egy valódi ez, ez, de ezt ebben, ebben a problémakörben, vagy nem tudom, jelenségben a Kis a csúcsa ennek, hogy gyakorlatilag egy éve nem nyilatkozhatnak sehol a klubba alkalmazottak a saját klubföldeteken kívül. Tehát hollapon, nem. videókon, Szerintem facebookon, kívül. Ne, nem, ennyire, ennyire durván nincsen. Konkrétan hermetikusan el vannak zárva az újságíróktól. És nekem például ezért volt sok minden miatt, de ezért, ezért is nagyon izgalmas volt. Volt csinál, belefogni abba, hogy, hogy évente kétszer, ugye ezt még lehet, hogy nem mondtuk el, évente kétszer a, a futball szezonhoz igazodva, a, hát a őszi szezon, illetve a tavaszi szezon kezdetére ö, ö, szeretnénk a megjelenéseket időzíteni. Szóval hogy úgy csinálni évente kétszer egy újságot, hogy abban legyen tartalom, de nem szólalhat meg a, a, a, a, a, most, a most a klubot jelentő játékos edző. Mi jön ki ebből, tehát ugye az ebből, ebből például az jött ki nálunk, hogy azt gondoltuk, hogy akkor, akkor, akkor lesz egy ilyen úgynevezett témája minden újságnak, persze, hát a klubba a témája, hogy hát milyen témát akarsz, nem, tehát hogy azt mondtuk, hogy ami, ami tud valamennyire szint, valamennyire vagy minél jobban reflektálni arra, hogy mit gondolnak a szurkolók, mi a jár a fejükben, vagy, vagy, vagy egy picit ilyen taktális érzések errefele. Ez itt mondjuk hogy nagyon könnyű volt, mert kispestem mindenki azt szeretné, hogy jusson vissza a Honvéd az m 2 ből az MB1-be. De arról nem fog tudni beszéltetni Felszkóta Mást, hogy milyen taktikát talált ki arra, hogy jussanak fel. Meg, hogyha fél éven telik meg az újság, akkor el is szárad az a, az a tartalom elég gyorsan, hanem akkor, mit talál, akkor azt tudjuk kitalálni, hogy, hogy volt már ennek a klubnak feljutása, nem sok, ugye abban a szerencsés helyzetben van, hogy mindössze uh, harmadszor kéne feljutni, a kétszer sikerült van és van egy, van egy heroikus feljutása a 2003-2004-ben, és akkor azt a történetet tudjuk kibontani szurkolói szempontból, uh, a szereplőknek a szempontjából, uh, Szóval meg kell valahogy kerülni ezt, a, e, ezt az adottságot. Lehetne erről litániákat zengeni, vagy hát, nem tudom miért? az adás szempontjátán inkább az az érdekesebb, hogy ezt miért egy egyesület csinálja. Tehát, hogy miért egy egyesületnek kell felvállalni azt, hogy, hogy kommunikáljon a saját szurkolóival, mert... Na igen, mert, pontosan hogy, ezt akarom mondani, hogy... a igazából... nem jön ki. Én most a klubkommunikációról... Tényleg hosszasan beszélhetnék, nem szívesen tenném, hát csak azért is, mert hogyha, ha kifelé nem engededed nyilatkozni az embereket, akkor vajon a saját felületeid, mit, mit engedsz meg a, a saját dolgozóidnak? ez is egy ilyen kellemetlen dolog. Tehát miért, miért, miért kerülhet egy olyan szurkótábor olyan helyzetbe, hogy saját magának kell kommunikálnia, saját maga felé, ami önmagában még nem baj, de hogy saját magának kell kommunikálnia, gyakorlatilag a hely nevében is. vagy a klub hát megkodjú, is. Hogyha jöttem, tényleg konkrét, konkrét, de semmilyen támogatást nem kaptak ehhez, mármint, hogy ilyen segítséget, akkor úgy fogalmazok. Klubtán is fogadnánk el soha ne, semmit. Ne, Na, ez ez, ez az az az az egy is, hogy, hogy ez tényleg uh, független. Jó, most a, Tehát, most a segítséget úgy Értem, hogy odaadják a játékost, hogy mondjuk, mutat, tehát hogy ja. bármit. Már, már ez is segítségnek számít Magyarországon, mert pontosan tudom, hogy tényleg mennyire borzasztó az egész. Egyébként ez két dologból ered, szerintem egyrészt, a, a, vagy három dologból ered a modern futballból. Tehát az, hogy, hogy, hogy a modern futball amúgy is leszorítja ezeket a csatornákat, ahol, ahol valódi információhoz az valódi. Nem igaz, Egyébként ez egy olyan magyar jelenséget, hát a német-németeknél néme, akkor a közösségiség van a klubok támogatása, vagy elbőgöd magad. Nem, ne, ne, a... én most a kommunikációra értettem, a kommunikációra értettem, hogy, hogy igenis kontrolláltak és professionálizáltak ezek a, ezek a formák és ezek a, a, ezek a csatornák, ne. másrészt ugye itt a mer is, hogy, hogy ez a paranója ez mindenhol kihat, és, és kifejezetten ez van Kispesten, mert látszik, hogy, hogy arra koncentrálnak, hogy nehogy olyan, olyat mondjanak, ami számon kérhető rajtuk, és nehogy valamiben hibázzanak. Van egy Ilyen, ilyen nagyon komoly paranója szerintem ebben a, ebben a klubvezetésben. és ezért lesz az, hogy hogy akkor jó akkor néhány ember kézbe veszi ezt, hogy beszéljen a klubról a szulkanoknak. És ezért erősödik tovább a helyi közösségünk, és ezért erősödik tovább az egyesületünk miatt. Megjegyzem, boldogak vagyunk, bár nem ez az ideális állapot egy, egy normális világban. De szerintem zárjuk is ezekkel a. Nagyon szép gondolat volt. Tényleg menjetek el a futballházú, mert ta, találkoztatok Pistával, általában az is nagyon nagy élmény. Még hogyha jól látom, akkor itt van egy papír, hogy mondják be a műsorkészítők, hogy szeptember 5-én és 6-án a tilos 34 születésnap lesz a dűre. Érbe, be is mondtam, menjetek el. Itt a Pontot már fellépő, szeptember 5-6 péntek szobat. Itt van egy csomó fellépő, akiknek a nagy részéről soha büdösében hallottam, de egyébként biztos, hogy jók lesznek, de tituszról tudom, hogy ki. Na, köszönjük szépen. Sziasztok, sziasztok, ennyi volt, és egy kis, egy kis zenével fogunk zárni, hogyha a technika ördöge is úgy szeretné. Sziasztok.